أخيام قيما شمالا جانب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتيفه بنحو دار الفول فدرب الأخوة خير الدروس أخيام قيما شمالا جانب Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser. Svako živo biće će smrtoko siti i samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše I ko bude od vatre udaljen i u djennetu veden, ta je postigao što je želio. A život na ovom svijetu je samo varljivo na svađivanje. A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 amma ba'du fa ina'staqilu ila kalami kalamillahi ta'ala wa khalil hadi hadiy Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa shabral umu bid'ah wa kull bidatin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar za chovjeka drag moja bracie poštovane sestre veće škole ili ako možemo kazati uslovno kursa u kome se čovjek može više okoristiti u kratkom vremenskom periodu od hađa. Znači, hađ je škola u kojoj se čovjek uči mnogim stvarima. Prvenstveno, da bude ustrajan i saburli u pokornosti stvoritelju Tabara te teala, jer je to bit, znači, odnosno, glavna stvar za njegovu stikamet, njegovu ustrajnost na Allahuma zavodžele putu. Pa čovjek na hađu nauči se mnogim dobrim, lijepim, pozitivnim stvarima, a isto tako vidi mnogo zla koga se treba kloniti i koga ne smije sam da s ovom čini. Pa ćemo vidjeti na hađu, znači svakako onu lijepu stranu, ona je prisutna kod mnogih hađija, no međutim vidjet ćemo da ima jako puno džehla, da ima puno neznanja, da ima nepoznavanja osnovnih propisa koji su se morali naučiti prije nego što čovjek razmišlja o hađu. Ne prije nego što krene na hađi, nego prije nego što počine razmišljati o hađu da nauči te propise. Pa ćemo vidjeti greške koje se čine Da su to odme kruha, harama, velike griha Pa ćete vidjeti na kraju krajeva i širkijata I kufrijata Da ljudi čine i dozivaju drugog Mimo stvoritela taj barak taj, U njegovoj kući Zamislite ljude da dođu U al haram I dozivaju Huseina I mole Huseina I traže od Huseina Pa preće bi bilo dozivati poslanika Sallallahu alaihi vselem Pa to ne sve mu činiti Ni pod razno. Pa kako onda možemo dozivjet, dozivati obične jeli, ljude koji dolaze nakon poslavnika, svoj sam tavan, bilo da sahaba ili drugi? Pa se može primijetiti znači, taj džehl koji određenim ljudima znači poništava ne samo njihov hađ, nego poništava njihova dijela u cjelosti. Ljudi dolaze i donose sa sobom svoju kulturu, donose svoju tradiciju, svoje običaje, A ono što se može primijetiti, da mnogi sa sobom nisu donijeli, nećemo kazati islamski ahlak i etiku, nego nisu donijeli kućni odgoj. Dolaze znači i nisu donijeli sa sobom osnovni kućni odgoj. Dokaza to je što ćete vidjeti ljude koji su konvertirali u islam, ili se na pokajali, dođu i ponašaju se tako lijepo prema svakome a nisu ništa od vjere upoznano. Ne zna šta je islamska etika, ni islamski bond, ne za kako će se ponašati po islamskim kriterijima, ali je ponio, ponio, znači, sa sobom je donio iz kuće svoje, znači, kulturu kući. I zna se ponašati. I onda, kada se tako pojavi na jednom mjestu jako puno ljudi s različitim, znači, pogledim različitim mentaliteti, treba to sve uklopiti, znači, u jednu cijelinu. Treba to sve uklopiti, znači, u jednu cijelinu, i da se jeli, taj obred obavi u, u cjelosti. Kažemo, ljudi dolaze i donose sa sobom razmišljanje koje je imao u svojoj zemlji, u svojoj rodnoj, znači, jel, matičnoj svojoj, svojoj, jel, ovaj, zemlji gdje je odrastao, donio je to sa sobom u Meku i u Medinu. Mi putujemo autobusom, jedan od Hadžija zove svoga brata i kaže, idemo iz Mekije, kaže, prema Medini, autoput je, kaže, čist, nema bauštela, nema ništa kada je to ovo sa autiskara bi bila baustern autoput to samo da po Evropi ide samo preko pavra skopava preko svako svako 30 km imaš suženja puta i ograničenja i plaćaš autoput a znači nigdje ne možeš voziti ko insa nego svako malo moraš staj, stajetne kakva suženja ili su ograničenja ili tunel ima ali je samo jedna traka slobodna ili se ide u dva pravca i tako toga dole dole ima autoput napravljen znači poslan asfalt prostir i nakon toga kada provali provali se zemlja i propadne drugi i opet vozi dok ne propadne No, vidite im čovjeki koji došla sa zapada idući od Asga od, od od od Hamburga kada krene prema Beču nađi na 301 zastoji 301 u Bauštalu i onda kaže zna, hoćemo kaže samo ko, ljudi kada dolaze tu donose sasvim šta svoju znači kulturu koju su znači imali odnosno je li svoj život sasovom pa je onda potpuno jel normalno da vidimo i ljude koji se znači razde koji se razkuje od nas Najbitnije u svemu tome jeste da ljudi dolaze sa vjeromu Allaha azzawajal, jer većina njih tažeće Allaha azzawajal zadovoljstvo i magufirat njegov oprast. Imate ljudi koji dođu, isto tu umeku, u Meku, želeći Allaha u zadovoljstvu, a u stvari postignu njegovu sržbu. Navrili smo ove koji dozivaju Huseina. Imate ljudi koji dođu u Meku i... Obavi hadž i završi hadž ni jedan jedini namaz naklejan u haram. Jer je haram qayati za imama koji su postavljeni od strane taguta. Ovako. Ni u Mekini ni u Medini. Posle namaza nekad se ušulja u džamiju, kolista i tu i nekad napravi neka svoj džemat koga predvodi jedan od muvhida i nakon toga opet iskliznu, kada je petak naravno džuma, džuma se negdje u hotelu obavio Stolica je mimbar i meso se nigde jede, ne jede, znači samo se jede suha hrana, znači samo ono što se maže, jel u redu, sa čajem, to se može jesti. Meso se nigde, znači to se, jer to je sve haram, to je se zabranjeno. Ljudi dođu i nakon toga kada dođe dan jele je li arefat, nije arefat, treba ponoviti drugi dan na arefat pa se izlaziti, a? Ljudi dođu do oboje, samo azabčine i sebi i drugima. Nigdje se ne mogu pojaviti, znači, a da Fesad nisu čini. Upravo kako je rekao poslanik sa Osama. Kaže, jak tu lune ehle l'islam, jedaune ili jezarune ehle l'usan. Kaže, ubijaju muslimane, sam muslimanima neprilike čine. A na miru ostavljaju sve vrste i boje pagana. Samo muslimanima neprilike prave. Tačno opis, znači ne može biti Sve drugo ostavljaju na margini po strani Ali muslimanima pravi problem Kada ga upitaš Kada bi ga upitao ko je ovdje sada na ome arefatu muslimanu Dovi ovdje 4 miliona ljudi koji stoje i koji plaču. Traže oprosto neko, neko traže oprosto učeći lahije On je tako naučio Neko ga je naučio da on na arefatu treba da se ljulja Da tako dođe do Allahovog zadovoljstva Treba to popraviti To ubjeđenje i to razmišljanje treba popraviti. Ko je ovdje musliman, on će morati na kraju kazati da je on musliman. I da nema drugog. Ili da je ta skupina koja je došla da su oni muslimani. Pa dođu ljudi da obave hač, a u stvari čine azab sebi, čine azab i drugima da budeo da, da nisu došli nikako na to mjesto. Možda im to bilo bolje. Jer muslimani kada se slože, da izlaze znači na arefat, Taj, to je konsensus muslimana i nikog nije kazao suprotno tome i ko kaže suprotno tome, on je bez imalu sumnje pogriješio. Tako da i to je jedan jedna slika, jedno oličije muslimanskog umeta koji dolazi. I to je jedan virus u našem tijelu koji kopa ovaj umet. I ne znam da ima štetnija skupina po islam od ljudi koji tako razmišljaju od šijama. To su dvije skupine koje se sastale, a spaja ih tekfir ehlusuleta spaja tekfirom, zato se oni, znači imaju dodini tačaka i zato vidimo da odlaze jedni drugima i prelaze jedni drugima, znači konver konvertiraju i šijizma u tekfir i iz tekfirovu šijiza. No, međutim, poslanik je samo sam obavijestio da će se ovaj umet parčati, da će se dijeliti i da će biti na istini samo jedna skupina, to je ona na kojoj bude poslanik, sallallahu alaihi wa sallame i njegovi, njegovi ashabi. Mi smo u našem zadnjem druženju govorili o upozorenju velikom koje se koje se navodi jeli, radi gradnje na kaburu dobrog čovjeka i spomjali smo znači ono što je došlo u tom pogledu je odnosno dokaze koje navodio autor i došli smo do predaje <coughs> u kojoj autor kaže Ali Ahmeda bi sanadin jayida ibn Mesude al ibn Mesudin Merfu'an, kauluhu, ine min širarin nas, men tudrikuhum, es sa'atu, vahum ahja, onladine ettehidune el-kuburame sađid. Biliž imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Mesauda, da je poslanik s.a.v. rekao, od najboljih ljudi jesu oni koji dočekaju sudnji dan, a oni živi. Ili, znači, nastupi sudnji dan na njima. Oni će biti, znači ti, na kojima će nastupiti sudnji dan. I oni koji uzimaju kaburove kao džanije. Ovaj hadis biliži imun Hidban, a prvi dio hadisa biliži imam Buhari u svome sahihu. Najguri su ljudi one koji dočeka sudnji dan, misli se ovdje na predznake sudnjega dana. Znači kao pojava životinje, kao izlazak sunca sa zapada i slično tome. I oni koji uzimaju kabure svojih poslanika za džamije. Ovo uzimanje kaburova za džamije islamski učinjaci tumače na dva načina. Prvi način je da se gradi nešto na kaburu, ima kabur, izgledi se kaburu džamija, iz poštovanja prema tom meitu, prema dobrom čovjeku, bio da je poslanik ili drugi. I druga stvar, da se uzima mjesto na kome se ili kod koga se obavlja namaz. Bilo jedno ili drugo. Znači ne mora biti samo jel mesđid je došao od glagola seđede, što znači šta? Činiti seđdu. Pa je mesđid mjesto gdje se čini šta? Seđda. Mjesto gdje se čini seđda. To je, jeli, mesđid. O anel mesđide vilahi fela ted'uma Allahi ahada a mesđidi pripadaju šta? Allahu. Pa nemojte sa Allaha nemojte pored Allaha drugi je dobiti. Pa se znači u mesadžide, ali ovdje napravljen znači mesadžide da je mrtvaca, da se on veliča i da se on uzdiže. U enel mesadžide, po drugom tumačenju, ovo je u enel mesadžid da su mesadžid mjesta sa kojima se čine sežde, nisu džamije. Mesadžid je šta? Džamija. A mesadžid je dio tijela sa kojim činiš seždu a množina jedne i druge riječi je mesadžid. U enal mesadžide lillahi, pa bi po tom značenju bilo, da ovi dijelovi tijela, ovi sedam koljena, stopala, da pripadaju Allahu, pa nemoj tim dijelovima šta? Drugom nikome ne seže dopadati. Značenje je ispravno, ali je tefsir dajif. Ispravnije ovaj prvi tefsir da se misli na šta, na, na džamije, da su džamije Allahove kuće. Pa znači ovo bilo jedno od, ili od dva značenja, I ovom je kontekst spominan hadise, jel je poslanic, salolav srme, prokleo židove i kršćane zbog toga što su šta? Uzimali kabure svojih poslanika za džamije I to je poslanik sa osvim zabranio. O ovom je umet Izloje kada dođete do čovjeka koji je učio nešto od vjere i smatra da je građenje džamije na kaburu, I pravi nekakvog dovišta kod kabura da je to šerijetski ispravno i legitimno i smatra to lijepim postupkom i ne vidi ništa u tome loše. Pa je tako islamske vratio da bude garip, da bude stran. Znači, a to su, to je ovaj abeceda naše vjere. Zabrana gradnje da kaburovima i dove mrtvima i traže što od mrtvih. To je abeceda vjerovanja koju su izgubili ljudi koji su možda velike diplome stekli i tako dalje, no međutim nikada nisu shvatili, naučili šta je iskreno znači obožanje, stvorite razvođenje, a neobraćanje znači nikako mrtvima, jeli, ni zašto, ani živima za ono što ti ne mogu, jeli, priuštiti što ti ne mogu dati. Pa je tako ispao, ispalo zlo dobrim, a dobro zlim bidat ispoje sunnetom, a sunnet bidatom. Kaži šeho sami nute ime, rahmehullahu ta'ala, Što se tiče gradnje na, na, na kaburovima, kaže, većina islamskih skupina smatra to zabranjenim. Radi jasnije hadisa koji tome govore, kao što je to stav Malika i Šafije i drugih učenjaka. I obaveza je, kaže, vladarima i namjesnicima da narede rušenje tih džamija. Znači, džamija koja se napravila na kaburu ne vredi, da kažemo mu džamiju uruženo milijon i po eura, skupa džamija, hajmo iznijeti kaburu, reči, ne mora džamija se rušiti. Džamija znači kako je napravljena na nepokornosti, stvoritelju te barake, moraju se njeni temeli, zadnji kamen se mora iz temele I sve se to i kabura staje gdje jeste. <gled> a džamija tu ne može nikako i ne smije biti. Kaže Ibun Qajim Rahimahullahu ta'ala, moraju se sve kubbe, one što se pravi, znači iznad kubbe, iznad, jeli, iznad mezara, Dobre. jeste, moraju se znači, kaže, rušiti Jer su napravljene na nepokornosti poslaniku. Znači, kontriraju čemu? Hadisma poslanika sa ozremo zabrani, znači, gradnje na kaburojima. A kaže Kadija, Ibn Ukeć nije dozvoljeno graditi na kaburu, niti kube praviti, niti bilo što drugo. I kaže, taj uosijet je baltin. Znači, da babo kaže sinu, kada ja umrem, sine, na kaburu mi trebaš napraviti to i to sa zidati, tako, tako i tako. Sin samo klima babo, klima glavu. I toga, kada babo predstavlja, ništa, šta? Ne smije od toga urataj se, ta se oporuka, ne smije, šta? Ne smije, zato što je to oporoka na nepokolnosti. Kao, to isto kao da babo kaže, kada umrem, podijelit ovaj moj imetak, onako kako nalaže Britanski zakon. Odajte u Britanski zakon, tamo je li ovaj, ured, i oni vam kažu kako se dijeli po pravdi jeli, imetak. To je batil, ne smije se podijeliti neko kako je Allah zađal propisao. Tako isto i oporuka koja je znači ne ispravna, ne smije se ispoštovati. Čovjek umire i oporuči nesmije se žena udati nakon njega. Mora žena ispoštovati u oporuku? To mora gore sa sjevera. Sjevera. Sjevero-zapada Bosne. Žene poslanika se ne smije davati nakon njega. Zato što će žena poslanika sallallahu ala rasulina majke vjednika, ne može se majke udati za svoga sina, jel? I zato su naše majke u kom smislu? Žene bi udaje. Nisu u smislu da može doći sjest sa ajšom, radi allotavno, da živa i putovat sa njom. Nije, nije u tom kontekstu majka. Nije majka ako umre, da će se naslijediti. Jel u redu? Nije u tom kontekstu majka. Nego majka je u smislu da ne možeš je ženiti nakon smrti poslanika. Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa je ta oporuka batil. I kaže imamel el Ezra'i oporuka je batil, ili kaže to je To se veliki imeci izdvajaju, a bespotrebno. Znači, šarijet je to zabranio, jer to je izdvajanje imetka, a ne koristi čovjeku. Njemu koristi ono što je ponio sa sobom. Zato je poslanik sam sam stavljao dva kamena. Jedan na kod glave, jedan kod nogu. Da se zna da je kabur, niči drugi ljudi ne prelaze preko kabura, da se to ne bih čilna, jeli, slučajno, fiziološka potreba i slično tome, da se ne bi, u protivnom, jer je uznemiravanje znači, ovaj, zabranjeno mrtvih muslimana. Zato je poslanik sa mnom redio da kad se kroz kaborove da se skine čak i obuće. Papuće da se skinu, znači obuće se boz hoda kroz kaborove. I to je mišljenje mama Ahmeda, njegovom mesebu da treba znači skinu. Dok žumuru le kažu da treba, iako je ispravno mišljenje, je vallahu alem nosom hadise da treba. Da, mama Ahmed ima jače argumente jer on je vidio poslanik, ja sam vidio sallallahu sallam video vidio čovjeka da ide u papućama kroz lezare pa mu je rekao, kaže skini pa pa idem skinu. Dok Hadis da čuju ljudi izvekljate papuča, kada Mejta spuste, pa krenu da on čuje udar papuča, to nije dokaz da, to je dokaz da mrtvi šta, u tom momentu čuje, to se je htjelo kazati, a nije dokaz da se može šta, hodati. za nije poslanik, znači sam, sam rekao, da će biti vrijeme mira, da će podobati žena od Hadral Meuta do Šama, da se neće bojati nikoga osim šta. Niko, ne, nikoga se neće boje znači na, na, na svome put, neće biti nikoga, da je presretne. Znači to da žena može sama putovati? U jednom dvijek kaže dvije žene će putovati, neće se nikoga bojati. Znači to da žena može, dvije žene mogu same putovati? Ne govori poslanik sosem o tome, nego kaže kada bi dvije žene putovale, ne bi se šta? A znači da je dozvoljeno? Ne znači da je dozvoljeno. Tako isto je ovo. Znači, u svakom slučaju, ova poruka, oporuka se ne smije ispoštovati i ona je zabranjena. Znači, kao i sve drugo što mate ispoštuje, Sve se mora staviti na vagu, kitaba i na sub, i Kada bi mejti ispuštoval na smrtoj o, po, onoj posteli, ili kada bi kazal to je posteli, pište, sam moj imetak ide, fi sebi ilim la. Hoćemo ispuštovati? Nećemo, nego samo jedna trećina. Jedna trećina ide, znači et sulus, u sulusu kesir. Jedna trećina, kaže, je trećina je puno. No, međutim, to moj je dozvodno da da za sebe jesko kaže poslanik sa Osmu Hadisuka biš Buharija kome je njegov imetak doži od imetka njegovog nasljednika kaže a lop poslije nema tog čovjeka od nas kome je imetak njegovog nasljednika doži od njegovog imetka kaže vaši imetak je ono što date a imetak vaših nasljednika ono što ostavite to ono što se u nasledniku, ostaje si njim ništa pomoglo svoje dijete a ono što si dao to se je li račun zato danas često znači u bogatim zemljama da često znači oporuče taj s to trećinu. I onda se napravi jedna komisija da dijeli tu trećinu i dijela je po 5 i po 10 godina, po 15 godina ne mogu je podijeliti. Dođe čovjek, pravi centar negdje nekakav islamski džamiju, nešto pravi, oni upišu 105 300.000 €. Dođe drugi, upišu tamo najpravi školu Kur'ana, injem 50.000 €. Oni tamo treba da napravi fitare 3.000 €. I di godina ma to dijeli nikad podijeliti. Allah dao ljudima imet za adresemi ne pitajte, ne znam. Kaže imam Zaila'i od hanefijskih faqiha mekruh je da se gradi na kaboru. Šta kaže da je? Nije haram, nego je mekru, Kaže mekruh je da se gradi na kaboru. No, međutim, hanefijski učen, kter je skazal ovdje mekruh je, ono si mislil da je mekruh tahriman. Dliko ima šta mekruh ten zih, ne mekruh tahriman. Pa on misle na mekruh tahrimen, kao što je pojasnio Ibnu Nudženju. Pa je, braće, jako bitno kada ulema nešto kaže da se shvataju riječi u leme onako kako su mislali. A ne da nešto alim kaže onda čovjek to sjedne i onda to tefsir je onako kako odgovara njegovim havi, njegovim, znači protijelima ili njegovim mišljenju. Pa je, nije mekruh, nego je haram. Nego je haram, znači da se gradi po kaburu i kod hanefijskih učenjaka. I hanefijskim učenjacima je velika, veliki zulum napravljen da učenje danas. Ne znam da ima ulema da im se veći zulum pripisuje od hanefijski učenjaka. Što izmišljanjem na hanefijski mezeb, sve što se uradi, i što je nakon nešto blijedo, što je medijum, neko kaže hanefijski mezeb. Kao da je hanefijski mezeb došao mimo svi drugi mezeba i da ljudima samo, jeli, samo da im olakšice daje nekakve neosnovane i samo gdje god da, da, da, da, da ti zaškripi, samo se obrati To je je, kao i drugi mezhebi, ima stvari gdje je pogodio sunnet mimo drugih mezheba, ima stvari gdje je dalio sunneta, ali ne može se govoriti, znači da je hanefijski mezheb jeli da podržava sve ono što se čini od Novotarija kod muslima. Zato ovo kažem zato što većina muslimana sledi hanefijski mezheb. Isto imam neovidje tako govorili, znači o zabrani, u svome dijelu Međmu'a, Šerol Muhedzeb, isto tako komentarno, muslimo sahij, Rahmeno Allahu autor Mugnija i kafia i drugih dijela kazao je da je zabranjeno graditi na me, mesdžedima na mesdžedilima kaburoima jer je to postanik je sasvim proklet judovi i kršćani zbog tog postupka i kaže da je svaki širk koji se čini da mu je osnova veličanje mrtvi i zasećitaj tako svaki širk koji je počeo naći te da, da povežite ga unazad tražite mu korijene Naći te mu neke korijene kod nekakvog mrtvaca u kaburu. Tamo su mu korijeni. I odatle, znači, polazi sve. Zato je šarijet odvojio, znači, kabur i mrtvog od živog čovjeka. Ništa, dođeš na kabur i samo kažeš salamu alaikum. pročiš dovu dijare kao mi mu'minin, ento mirasabe kun, on ahnu bikum lahikuna, inša Allah. Nije poslanik, sallam, ništa više čini od toga, osim da čovjek iz kvara čini i traži, jer mrtvi su potrebni nas, da mi njima činimo dovu a oni nama ne mogu ništa pomoći. A mi njima možemo. Možemo učiniti, znači, dobro. Kaže Ibn Hajar al-Hajthemi, al-Mekki, poznati faqih šafijski, u svome dijelu, Ezzewađer, a nekteraf Elkebair, to je je la knjiga koja govori, kao Elkebair od imama Zahebija, govori o velikim grijesima, samo što je puno obširnija, puno više velikih grijaha spomeno. Kaže, obaveza je dužnost je vladarima muslimana da ruše kube koje se grade iznad kaburova i kaže, moraju početi sa kaburom i mama šafije. Zato što je na kabur što je mama šafije, isto tako izgrađeno. On je šafijskog meseba. Ne mogu reći, jeste, na kaburs, kaburu obični ljudi treba rušiti kube, a ne kabur i mama šafije, znamo koji je mama šafija bio. No, međutim, kaže, treba rušiti kabur, treba rušiti kubu, jele sa i mama, kabura i mama šafije. I ovo nema nikakve, znači, razlike meseče koje je izgrađen na kaburu u njemu se ne smije klanjati, bilo da ima zidove ili da je natkriven. Znači, kada mi bili kaburi, samo natkrijemo, nešto kažemo, ovdje mjesto isklanjene se. Napravimo zidove, opet ne smije. Znači, sve što je vezano za kabur, ne smije se tu, jel, obavljati, obavljati, nema Autor je ovdje spomenuo u Ome poglavju 16 pitanja. Prvo je pitanje, što je poslanik sa osvajem rekao onome koji izgradi džamiju na mezaru nekog dobrog čovjeka, U koje se Allahu bojava pa makar namjera onoga koji je to uradio bila ispravna. <gled> Čovjek koji je napravio džamiju. Većina ljudi koji prave džamije na kaburima nisu napravili te džamije s ciljem da čine šta. Širk. Nista, bre. Većina njih nisola. Oni su napravili te džamije željeći približiti Allahu عزوجل, preko to što je radio Nuh valij selam naru. Imali su lijep niyet, no međutim lijep nijet im nije ništa, je li tu korisno? Lijep niyet samo ima uticaja šta? Gdje? Na šarijetski propisanim dijelama. djela koja se traže šarijetom. Znači određeno se djelo traže šarijetom. E tu čovjekom nijet ima uloge. Na no, međutim ako nije to dijelo legitimno šarijetom, onda nema veze. Znači nijet mu ne može pomoći. Isto tako oponašanje mnogo božnaca. O time se oponašaju šta? Židovi kršćani. Za oponašanje braću ne treba nijet. Čovjek želi oponašati šta? Ne, ne želi. Nego ponaša određeni narod. Kako kaže poslanik, ali ko oponaša određeni narod, pripada šta? Njemu. Ti oponašaš, ali nemaš nijet da oponašaš. Je li to ponašanje Jest. Ne treba ti nijet. Za oponašanje šta? Ne treba. Dovoljno je da činiš to. A ako imaš nijet, onda još gore. To da dolazi iz srca, iz ubijeđenja, to je drugo. To je još gore. No, međutim, dešava se ponašanje i bez nijeta. Drugo, zabrana kipova i tješka prijetnja u tom pogledu. Ovo dobija posebno formu ako su ako se kipo cilja njihovo veličanje i njihovo, znači hvaljenje, uzdizanje treće, povukao poslaniku insa. s.s. ili poslaniku, s.s.s. osudi toga, znači, ovoga postupka prvo mi je pojasnio propis obavljanja namaza na kaburojima a zatim je prije smrti na 5 dana izrekao hadijs koga smo namjeli u ovome kontekstu ovo se ukazuje na, jeli poslaniku s.s. požitvovanost na očuvanju te tauhida jer kako je govorio Ibn Mesud kaže draže mi je da se Allahom zakunem a ja ne istinu govorim nego da se zakunem nekim mimo Allaha a govorim istinu jer kaže zaklinjati se sa nekim mimo Allaha iako istinu govori širk a zaklinjati se Allahom a lažno govori što je šta grije to je od od od al-amin al-gamus to je od od ovaj od tiški griha, lažno zaklenjanje i to je ovdje oni što je poslanik rekao, čuvajte se ova, je veliki griha, pa je spomenuo to lažno zaklenjanje, no međutim opet je veliki grih manji šta od četvrto poslanik vam pa se od svema zabrana da se tako nešto radi kod njegovog mezara i prije nego je kabur uopće i postao na tom mjestu sodno <gled> njegovim riječima ne mojte praviti na mezarlacima džamije. i njegov mezar ulazi u to no međutim desilo se ono što se desilo desilo se da je poslaniko sa osam mezar završio u džami završio u džami i to je, to je dokaz mnogima koji prave mezare ili džamije na mezarima kažu pa i poslaniko sa osam džami to je pogrešno prvo poslanik je sa osamme zabranio taj postup je on to uradio? nije on ga je zabranio i kaže, rekao da se njegov mezar ne uzima za Kipa, koji će biti o Božama. je da se i propleo židovi hršćane koji su gradili džamije, šta, na mezarima svojih poslanika. I kaže, ja vam branim, nemojte to raditi. A, tako. Znači, to je poslanik, sam sam zabranio. To što se je desilo 90. neke iđarske godine, to je bilo kada nije bilo sahaba. Tu je bilo jedan i dva sahaba, jesu li bili tu ili nisu, kada je, znači, objedinjena, objedinjena, znači, ajšenana, djelatelna a na soba u džamiju. Pa nije sagrađena šta? Džamija na kaburu. Nego je džamija postojena prije čega? Nego se desila greška kod proširenja džamije. Kod proširenja džamije se desila greška. <gled> kabur je tu zato što je poslanik sa osnovima rekao mi poslanice ukopavamo tamo gdje preselimo. Je li tako? I desio, kabur je morao biti tu. tu. je Allah je uzvišen i da poslanik sa uprotivno Allah, a za uđeljim, dao da preseli poslanice na nekom drugom mjestu u Medini. Il na drugom mjestu maliske kugle. Ne, nego je dao da preseli izlišen je htio da on tu te, da, da tu preseli poslanike sa ostalima, a džamija prije toga postojala. I onda u džamiji znači imaju zidovi okolo. Mi su zidovi, tri zida, tako da je to na neki način izdvojeno. Da znači, je to ipak znači izdvojeno i nije u sastavnom dijelu znači mjestu gdje se jeli, obavlja obred namaz. Iako je to neispravno. Iako je to neispravno. Znači, Ono što se je desilo, to nisu sahabi dozvoli. Sejdi mu Sejdi je bio protiv toga i digao svoju riječ. No, međutim, ulema priča, ali oni koji odlučuju rade po svojim nahođenima. Dalje, pjeto, da je tradicija jevreda i krišćana tako postupio i sa mezarnicima ili sa mezarima svojih postanika i vjerovjesnika, a loš je čovjek onaj koji slijedi u tom postupku. Šesto, proklenjanje krišćana i židova zbog takvog postupka. <laughs> Sedmo, da je poslanikova sa osvijem namjera da nas upozori da ne radimo tako sa njegovim mezarom. S odnom rječima, Ajše je bojao se da njegovom mezaru ne naprave džamiju. Ajša kaže, je bojao se poslanik da njegovom mezarom ne naprave šta? Džamiju. Iko Ajša radijalala je presredila više od 35 godina prijetog proširenja i objedinjavanja kaboru u džamiju. No, međutim, ovaj, Ajša je radijalala, odjelana, bila posebna, znači pronicljiva ili u tom pogledu, svećate se njeni riječi, gdje je da je da poslanik sa osamem vidi što su žene uradile, nakon njega ne bi dozvolio šta da izlaze u, u džanije. Ne bi dozvolio da izlaze u džanije. Razlog zašto je njegov mezar nije istaknut iz, izvišen, zbog riječi Ajše od Jelah Talana da nije toga i njegov bi mezar bio izignut istaknut. Znači poslanik za mezar bi bio najpreći da bude šta? Izvišen. No, međutim nije. Možete raći na internetu slike od mezara postanika sam kako izgleda mezar iznutra. Međutim to nije, to je to je bate, to je laž. To je neistina. Nema znači teh ni jedne slike nigdje postavljene. Ovaj kako izgleda mezar iznutra. If Allahu što nema jer to kada bi ljudi ovaj imali priliku da to imaju da to uvećavaju, Allah zna šta bi toga pravili i kakovi bi se tu šerkiat dešavali. <laughs> Deve to znači i smisao pojma kabur čiti mečcid. Govorni se znači da je to jedno od dva značenja, ili da se napravi džamija ili da se uzme znači, kabor za mjesto gdje se obrolja molitva. to poslanica osvijem uporedio one koji na kaboru naprave džamiju sa onima koji će doživjeti kiametski dan. Tako je spomenuo sredstvo koje vodi u širk prije nego se desi. Znači, sredstvo koje vodi do širka prije nego se desi sami širk. Jedan 11. Napomena da je poslanikov sa ostalim govor prije smrti na 5 dana odgovor djema skupinama koji su najveći inovatori u vijeni. A koji su neki učinjaci iz prvih generacija, izveli iz kruga onih 72 skupine koje će se šta? Podijeliti. Izveli, znači, iz tog kruga. Znači li da su ove 72 skupine keafir? Ne znači. Ne znači, ne znači. Može biti među njima oni koji imaju pri sebi kofrijata, a Pać ćemo na zaždovski ostali, znači, znači kafiri. To su rafidije i jehmije. Rafidije i jehmije. Hipografidija se o širko božavanja Kaburova jer su oni prvi koji su imali grad džamije. Pogledajte ovde autor kako je lepo, on je prvo ukazao ovim meselama, on je prvo rekao vie skupine koje su najveći inovatori vjeru, koji su neki učitelji izveli iz okvira islamsuneta i ne smatraju ne smatrali kako se dvije skupine opuste koje će biti podijele. Pa te Ovaj, golica tvoju znatiženju. Kao ti kažeš, ma reci mi više kosti su ti ljudi. Ha? Opisivaš čovjek kao pi, ma reci mi više koje ime vi spomeni. I onda kada ti kaže ime, onda te ostaje to što upečatljivije. Da ti je odmah spomeno na početku ime, to su Rafidije i Džehmije, ti ne bi više nakon toga možda obrćao paženje. Ovo je poseban znači, način, metodologija znači u izlaganju materije. Rafidije, oni su Rafidije dobili su ime od glagola refaba, Što u arapskom znači odbiti, odbaciti. Oni su odbili Zejda ibn Alija, ibn Hussejna ibn Alija ibn Abi Taliba. Zejd, znači, smatrali su ga svoga vođu i kada su ga upitali šta misliš o Ebu Bekru i Omaru kaže kaže to su bili ministri mojega djeda, postanika Salah Lasana. Kaže to bi njegovim, to bili ljudi koji stano bili uz njega, nisu odvajali, pa su nakon toga ga odbacili, napustili, iako su bili jeli, uz njega. Jer to se nije slagalo sa njihovim strastima, pa se odmetnuli i odlutali, znači, a, a njihov korijen vodi u stavi, oni korijenje vuku od, od Abdullaha i sebe, koji je <laughs> židov, koji je privido. prividno sami primio Islana. I Ali je proglasio Bogom, rekao, ti si Bog. Pa Ali je naredio da se napravi jedan veliki hendek, jedan, jedan veliki kanal u kome je popalio. Poznato, pa mu su prosio, kaže, ja ih ne bi palio nego Alija je htio da, da ih kazni najžešćom kazom, znači vatrom. Kaže se da on pobjega u Egipat i da je tamo nastavio širti šir, svoj, znači, taj pokvalen meseb. I to je jedna od najpogubnijih, znači, sekti za, za islam. Šije Rafidije. A što se tiče Djehmija, oni sljednici Djehma i Musafruana, a njegova prva je bila negiranja Allahovi svojstava. Pa on kaže, Allah nije pričao Musaom, niti je uzeo Ibrahima za Halila, za pristnog prijatelja. A opet, vodi Korijen je od a, Lebide Ibn Asama. Židova koji je obsirio poslanika, sallallahu alihi u alihi u srb. Pa su tako, znači, ovaj spojili u svojim vjerovanjima, znači, pomiješali nešto, uzeli nešto malo od Islama, uzeli i uzeli nešto od židova i od kršćana, i čak i imaju usporedbe te, znači, njihovog načina, znači vjerovanja. Vidi se, znači, da je to nekakav bučkoriš vjerovanja koji nema veze sa islamom. Neki oni kažu nije dozvoljeno kazati za Allaha da postojim ili da ne postojim. Ni da postojim ni da. Volaj ovo je ovo je vjerovanje azab. Vjerovanje samo ovo je azap. U nas je vjerovanje rahmet, milost, za ti vjeruješ u svog gospodara da je prisutan, ovaj je da seleke ibadi anni fa inni qarib, je budeva te da'i da da'an. Allah je tu prisutan kad ga pozoveš, on će da zove, znači nikada te ne ostavlja koliko treptaj oka. La tekilni ila nefsir tarfete ayn, dobio je poslanik. Nemoj me ostavljati, meni, prepuste meni samom, nikoliko treptaj oka. Što mislite, braćo, da ima u ponoći između pola 12 i, i pola dva, da nema Allah? U tom momentu ne zna Allah šta se dešava, zemlja mi je ništa. Uradi šta hoćeš u tom vremenu i opet pola dva, opet je musliman. Kako bi to gurbet bio za muslimana? Treptaj oka. Uzvišeni Allah zna šta se dešava I uvijek je prisutan Oni kažu ne, nije prisutan A nije ni odsudan Ako kažeš da je prisutan po si ga šta sa, sa ljudima po si ga sa ljudima a ako kažeš da je odsudan Poistovjetio si ga sa nečim što ne postoji Ne nego mi kažemo nijedno ni drugo Kao što ona je piti, kaže gdje vam je Bog Kaže Bog Ni gore ni dole Ni lijevo ni desno Ni napredni nazad Ne u svijetu niti van svijeta Kada je to čuo, jedan od vladara, kako je jedan opisuje, kaže, ovo su, kaže, ljudi koji si izgubili svoga Boga. I kada hoćeš opisati nešto što ne postoji, kazat ćeš, ovako, nije napred, nije nazad, nije ni lijevo, nije desno, nije gore, ni, dole, nije u ovoj džami, niti van džami. To je šta, nešto što? To je nešto ne postoji. Reci mi, gdje je. Nema, nema više gdje. Jer si rekao, obi, unutar nije nikako, niti je van toga. To je nešto ne postoji. Uzvišeni Allah je svojim bićem iznad arša. Akida, koja se sva nauči za pet minuta i vjeruješ i umreš, na nju i u džerbet. Ova filozofija, kažu, ne smijete kazati, oni kažu po pitanju kadara čovjek je determiniziran. Det, determin, determiniziran jel? On, on je prisilen na, na, na, na svoje pokrete. On ne može uraditi pokornost osim da je prisilen. I to mora uraditi. Nije svojim izborom. A ako uradine pokornost... I to je uradio što je prisiljen. Pa jedan od njih je zatekao čovjeka sa roba svoga sa svojom ženom. Kaže, kaže prisiljen. Kaže, i vallah. Kaže, rekao se riječi koje, koje su mi draži i kaže, nego sve što je sunce obaseno. Kaže, vidi kada je slobodan se. Znači, kod njih je to prisila. I zato su oni Allah azurželo pisali čime? Najvećim zulmom. Čovjek čini i grije. Ubije. Pije. Konzumira alkohol. Ne klanja. Prisiljen na to i opet ide gdje u. U Uzvišen je Allah nije to. Allah džel, dao čovjeku slobodnu volju, biraj. Ko hoće da vjeruje? Ha. Femen šajfini. Femen šajfini. Ha. Hoćeš vjerovati? Hoćeš. A oni kažu čovjek je prisiden. Po pitanjima imana oni su murđije. <coughs> oni kažu dovoljno je kazati, priznati Allah Azawodžal. Znati za njegov postojanje. To je dovoljno. I zato kažu da je iman Firauna i Džibrila isti. Samo što je Firaun kater zato što rekao za sebe da je šta? Da je bog. Fahashara tanada, pa rekao ana rabbukum al-aala. Au proteinom njemu imani šta? Isti zato što je rekao na kraju života šta? La aamantu annahu la ilaha illa allazi aamanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. U na kraju u smislu uh, kome je kategorički obećan džennet il džehennem. I faraona svrstava one u kojima je kategorički obećan džennet. Zato što na kraju života što rekao? Sv kontekst Kur'ana, znači koji govori o Firaunu i koji govori o Džibri, ali se vam kaže kako je Firaunu, kako mu je ovaj, trpao vlato, ono morsko usta da, kaže, mahafete, tu drike, horahme Se ti argumente koji su došle, znači, po pitanju Firauna i nepostojne zemlje niko da faliti rauna. Osim znači oni koji su zalutali sa pravoga. I ovaj mezer je isto tako pokvaren. Oni negde su sa šickskim, možda šickski prednjači određenim stvarima jer kako kaže Mutai nema novotarija da nije osnov osnovi došao šija od rafidija. Oni su oni su majka novtarija. 12. kuša na kojoj ali poslanik sa ovim stavljen teškim bolovima znači na smrt. Jer, jer poslanik sa sam prekrio svoje lice crnoporubljenim uglisačem kada mu je došao Melek Džibril. I da je poslanik imao dodatne muke. I znate svi da je pitan poslanik sam mukama pa je rekao šta? Jeste mi postanici imamo duple muke da bismo imali duplu nagradu. Kad bih ruku na poslanik sam gori, kažu alo poslanike? Inneke tu akuvaken šediden, kažu alo poslanike, ti sav goriš, ne može nikakvu ruku staviti u tvojoj tijelu kolika ti je temperatura. Kaže, jeste tako je sa nama postanicima. Mi imamo dupla iskušenja, da bismo imali duplu nagu. <coughs> Trinesto, počas pristnog prijateljstva, hulle, ono što smo govorili, hulle taj mehabbeta, ali u redu, da je, to je bilo prije mjesec dana, pa ste i zaboravili. Hulle, jel da je, ovaj, da je to više od mehabbeta. Vattehad Allahu Ibrahime, šta? Halila, hulle. To je, znači, najveći oblik prijateljstva ljubavi. Več i od samog mehabbeta. I to tome smo, jel'i, govorili. 15 to, a potvrda da je ovdje Ebu Bekr najvjedniji ashab. Gdje je potvrda? Gdje je potvrda, momce? Gdje je potvrda ovdje sad što smo govorili da je Ebu Bekr najvjedniji ashab? To mi smo govorili u prošlom predavanju. Zar nije rekao poslanik, sallallahu alaihi vseleme, kada bi uzimao nekoga iz moga umeta za prisnom prijatelja, uzeo bi šta? Ebu Bekr, Da je bio neko bolji od Ebu Beka, bil njega uzeo? Najbolji se ovdje se uzima, zašto je uznišenja Allah uzeo Ibrahima za Halila i poslanika? Zašto? Zato što zoni šta? Najbolji poslanic, tako? Najbolje je uzeo. Oni su od Ulazim in Rusul, a najbolji od Ulazim in Rusul je naš poslanik, sasvim potom Ibrahima. Ali islam. Otac Teuhida. Pa je ovo dokaz znači da Ebu Beka najbolji najbolji poslanik. Najbolji, najbolji ashab, jel? Najbolji ashab ideja je bila da su rodbinske veze bile priče, bile preče od ovoga onda bi Hamza bio preči od koga ode u Petra tako i Abbas bil bi preči no međutim nisu no međutim nisu pa Abu Bekr znači ovdje ima posebnost i ovdje je işaret da će Abu Bekr biti halifa işaret će Abu Bekr biti halifa jer Ne bi poslanih samsera mu, znači ne može nakon njega doći osim njemu najdraža osoba, znači. I to ukazuje isto, kada je naredio da se zatvore sva vrata koja su vodila u džamiju, osim vrata čiji je Bekra. To se ukazuje, znači iako nema jasnog argumenta da je Abu Bekr šef halifa, a mi ćemo se učestvovati društvo treće sa Abu Bekrom. Sad ćemo večeri inshallah biti tu što Bekra. Radi Allahu teala. Ovo je bilo začeljeno s Emečem. Ovo je bilo začeljeno s Emečem. Ovo je bilo začeljeno s Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse124020lincaustrija ili na web portalu www.srb.com Ke minus lo taka kom Amlin ت برqa ح ح E